Ogoare și lumină, floristraturi, zarzavaturi și legume, fel de fel, schimbă sfaturi, își spun glume și pârfesc câte nițel. Țintă pentru zeflemele este una dintre ele. O plungană, o zăludă, stă departe de de șarte și lipsite de nivel. Nu le vede, nu le aude. Nici n-ai zice că sunt rude, Nici n-ai ține că sunt vecine. Craiul zilei, Cum ar zice un poet cu maestrie, Se getează, arde, frige, Dar ea, sus pe catalige, Soarbe rază după rază Și-n arșița de amiază, Perpelită de ulucă cu privirea fermecată, După el, zice Napu, <gânt> ți-a sucit fetiți o capul. Păi când zorii se înfiripă, ochii nu-ți o clipă și de dragul lui se scurpă că-ți în amur. Răsuțindu-ți capul șui sub săruturile lui, te întins și te destins, parcă ai vrea să te desprinzi de o pinca grea humi. Și astea toată în văzul lumii, mai e locul să te îndemn să-ți pui focul. Însă, floare, nu-i făcu măcar onoarea unei vorbe, unui semn. Două cepe, văd că tace. <gână> nu, prichete, Aș, se face. Și-i acum și <gână> Te-ai și în copor reglă, din cături până în izlaz, tot ce spune la obraz, floare soarelui. Ai haz, dar umor în niciun caz. A întrerupt-o, ex abruptă floarea cea de pe zăplaz, s-o afă în sfârșit din fire și cu fulgere în privire. Aș putea să nu-ți răspund, nu vorbesc cu fitecine, dar vă spun, ca-ntre vecine, cât mă întind și cât mă ascund, el se ține după mine, el colindă să mă vadă, să mă prindă și din alb în simțit bate crugul lui pe E frică să nu cadă într-o bună zi grămadă Ba, pe câte mi s-a spus Luna, stelele și norii Îl numesc acolo sus Soarele, flori învață celul, acel dreslașu.